Лон, Серж, Голон, Сержголон, Анжеліка. Вогнище на Гревській площі. Частина 4, розділ 39. Підійшовши до високих зубчатих стін Тампля, за якими здіймався цілий ліс готичних веж, і найвища серед них похмура вежа Тамплієрів, Анжеліка навіть не підозрювала, що вступає на той шматочок землі Парижа, де людина як ніде може жити вільно, у повній безпеці. Ця укріплена фортеця, колись вочина чинців воїнів, так званих тамплієрів, а потім лицарів Мальтійського ордена, з давніх часів мала привілеї, які визнавав навіть сам король. Тут не платили податків, тут не мали жодної влади ні поліція, ні інші адміністративні органи. Та неспроможні боржники рятувалися за стінами тампля від арешту. Протягом багатьох століть він був притулком незаконно народжених нащадків знатних вельмож, і нинішній господар Тампля, великий пріор Герцог Вандомський, був незаконним сином Генріха IV та найзнаменитішої його коханки Габріель Дестре. Анжеліка не знала про ці привілеї маленького містечка, яке знаходилося в самому центрі великого міста. І коли вона йшла підйомним мостом, її охопило якесь гнітюче почуття, але по той бік склепінчатих воріт її зустрів дивовижний спокій. Тампль давно втратив свій войовничий дух. Тепер він був мирним притулком, який давав своїм щасливим мешканцям великі переваги. Вони могли вести самотнє і в той же час світське життя. В аристократичному кварталі тампля Анжеліка побачила перед розкішними готелями де Гіза, де Буфлера і де Буабудрана, низку екіпажів. Під покровом масивної вежі Цезаря стояв добротний будинок єзуїтів де мешкали і куди приходили відпочити від мерської метушні члени ордена, особливо ті, які були духовними отцями знатних осіб двору. У вестибюлі повз адвоката та Анжеліки пройшов священик, схожий на іспанця. Обличчя його здалося Анжеліці знайомим. Це був духовник юної королеви Марії Терезії, якого їй привезли з берегів Біда-Соа. Разом із двома карликами – старшою камерісткою Моліною – та молоденькою Філіпою. Дегре попросив семинариста, який впустив їх у будинок, передати преподобному отцю де Сансе, що якийсь адвокат хоче поговорити з ним про графа Депейрака. «Якщо ваш брат нічого не знає про цю справу, єзуїти можуть закривати свою лавку», сказав Дегре Анжеліці, доки вони чекали у маленькій приймальні. «Я часто думав, що якби мені більше сподівання доручили зайнятися справами поліції, я використав би методи єзуїтів». Незабаром у приймальну швидким кроком зайшов отець де Сансе. Він з першого погляду впізнав Анжеліку. «Дорога сестро, сказав він. І, підійшовши до неї, побратськи поцілував її. «О, Раймоне!» – прошепотіла вона під Байорина таким прийомом. Раймон запросив їх сісти. «У якому стані перебуває ця сумна справа?» Замість Анжеліки, яка була настільки схвильована зустріч з братом, змучена всім пережитим за останні три дні і знесилена енергійним лікуванням метра Жоржа, що не могла зібратися з думками, відповів Дегре. Він сухо виклав суть справи. Граф Деперак знаходиться у Бастилії за звинуваченням таємним у чаклунстві. Звинувачення посилюється тим фактом, що граф викликав незадоволення короля і недовіру з його боку впливових осіб. Знаю-знаю, бурмотів Єзуїд. Він не сказав, хто так добре поінформував його, але пильно подивившись на Дегре, раптово запитав. Який шлях, на вашу думку, ми повинні обрати, метре, щоб врятувати мого нещасного зятя? Думаю, що у цьому випадку найкраще ворог хорошого. Граф Депейрак безперечно став жертвою палацової інтриги, про яку не підозрює навіть сам король і яку очолює одна високопоставлена особа. «Я не називатиму імен». «Правильно робите», – жваво схилився до нього отець Сансе. анжеліці при словах Дегре здалося, ніби перед її очима промайнула у профіль хитра мордочка білки. Безглуздо намагатися засмутити задуми людей, які мають гроші та вплив. На графиню Депейрак уже тричі зробили замах. Досвід досить переконливий. Доведеться упокоритися і подумати про те, які шляхи у нас є, щоб діяти відкрито. Граф Депейрак звинувачується у чеклунстві, то хай тоді його судить церковний суд. І ось тут, мій отче, ваша допомога буде дуже цінною, адже всі мої дії, дії не приховую адвоката маловідомого, нічого не дадуть. Для того, щоб порахуватися з моїми аргументами, я повинен виступати як адвокат графа Депейрака, а отже потрібно, щоб його судили і дозволили б взяти захисника. Думаю, що спочатку у них і в думках цього не було. Але графиня Депейрак зверталася до деяких високопосадовців при дворі, і це пробудило в королі совість. Тепер я не сумніваюся, що суд відбудеться. Вам же, отче мій, треба досягти тієї єдиної прийнятної форми суду, де ми будемо позбавлені упередженості та підробок панів із цивільного суду. Я бачу, метре, ви не обманюєтеся щодо вашої корпорації. Я не обманююсь ні на що, отче мій. «Правильно робите», – схвалив Раймон де Сансе. Потім він пообіцяв побачитися з деякими особами, імен яких не назвав, і запевнив адвоката та сестру, що поінформує їх про результати вжитих ним кроків. «Ти, здається, оселилася біля Ортанс? Так, зітхнувши, відповіла Анжеліка. До речі, втрутився Дегре. «Мені ось що спало на думку. Не могли б ви, отче мій, Користуючись своїми зв'язками, підшукати графині вашій сестри, моїй клієнці, скромну квартирку в Тамплі. Ви ж знаєте, її життя, як і раніше, у небезпеці. А на території Тампля ніхто не наважиться піти на злочин. Всім відомо, що герцог Вандомський Великий Пріор Франції суворо охороняє свою водчину від усяких зловмисників і завжди заступається за тих, хто попросив у нього притулку. Замах, скоєний на території, де панують його закони, отримає такий розголос, який не бажаний нікому. І наостанок, графиня Деперак могла б оселитися тут під іншим прізвищем, що заплутало б сліди. І додам ще, вона б трохи відпочила, а це так необхідно для її здоров'я. «Ваш план видається мені розумним», – погодився отець де Сансе. Подумавши, він вийшов і повернувся з аркушем паперу, на якому написав наступну адресу. Вдова кордо, господиня будинку на кародю тампль Будиночок у неї скромний, навіть швидше бідний, але в тебе там буде простора-кімната, і ти зможеш їсти у цієї самої кордо, обов'язки якої входить стежити за будинком і здавати три чи чотири вільні кімнати, які там є. Я знаю, ти звикла до більшої розкоші, але мені здається, там ти будеш у тіні, а це, як вважає метр дегре, тобі потрібно. Добре, Раймоне. Слухняно відповіла Анжеліка і вже палко додала. Дякую тобі, що ти віриш у невинність мого чоловіка і допомагаєш нам боротися проти несправедливості, жертвою якої він виявився. Обличчя Єзоїта було суворого виразу. Анжеліко, я пощадив тебе, тому що твій нещасний вигляд порушив у мені почуття жалю. Але не думай, що я виявлю хоча б найменшу поблажливість до твого чоловіка, який вів скандальний образ життя і залучив до нього тебе за що тепер ти дуже жорстоко розплачуєшся. І в той же час цілком природно, що хоче допомогти своїй сестрі. Анжеліка вже розкрила рота, щоб заперечити йому, але одумалася. Так, вона вже навчилася бути смиренною. І все-таки до кінця вона не змогла стримати своєї мови. Коли вони виходили, Раймон розповів Анжеліці, що їхня молодша сестра Марія Агнес завдяки його протекції отримала посаду, до якої всі так прагнуть. Вона – фрейліна королеви. Прекрасно, – вигукнула Анжеліка. Марія Гнес у Луврі. Я не сумніваюся, що там вона розвинеться дуже швидко та всебічно. Пані Денавай особливо займається вихованням фрейлін. Це дуже мила дама, мудра та розсудлива. Я щойно мав розмову з духовником королеви. І він сказав мені, що королева вимагає від своїх фрейлін бездоганної поведінки. Чи ти надто наївний? О, цього недоліку наші настоятелі не прощають. «Тоді не будь лицеміром», – не витримала Анжеліка. Раймон продовжував привітно посміхатися. «Я з радістю переконуюсь, що ти залишилася колишньою, люба моя сестро. Бажаю тобі здобути спокій у тому житлі, яке я вказав тобі. Іди, я помолюся за тебе». «Так, чудовий народ єзуїти», – заявив Дегре, коли вони вийшли. «І чому я не став єзуїтом?» До самого кварталу Сен-Ландрі він філософствував на цю тему. Ортанс зустріла сестру та адвоката з відвертою ворожістю. «Чудово, чудово!» – сказала вона, всім своїм виглядом показуючи, якої сили їй треба було, щоб стримати себе. «Я помічаю, що після кожної відлучки ти повертаєшся все більш жалюгідною. І, звичайно, завжди у супроводі чоловіка. Ортанс – це Вентер Дегре». Ортанс повернулася спиною до адвоката, якого вона не виносила, тому що він був погано одягнений і мав славу розпусника. «Гастоне! – гукнула вона. – Йдіть погляньте на свою своячку. Сподіваюся, це вилікує вас до кінця ваших днів». Метер фалло де сансе і раніше не схвалював поведінки дружини, але побачивши Анжеліку, він здивовано відкрив рота. «Підолашна дитину, до чого вас довели?» В цей час у двері постукали і барба впустила Гонтрана. Поява брата остаточно вивела Ортанці з себе, і вона вибухнула прокльонами. Чим же я так завинила перед Богом, що Він нагородив мене таким братом та сестрою? Хто тепер повірить, що наша сім'я і справді належить до старовинного почесного роду? Сестра заявляється в якихось обносках. Брат поступово докотився до того, що став простим ремісником. Тепер дворяни та буржуа можуть називати його на ти, можуть ударити палицею. Треба було засадити до бастилії не тільки цього жахливого кульгавого чаклуна, але й усіх вас разом із ним. Анжеліка, незважаючи на крики сестри, покликала свою служницю, щоб та допомогла їй зібрати речі. Ортанц замовкла, переводячи дух. Можеш не намагатися, вона пішла від тебе. Як це так пішла? Дуже просто. Яка господиня, така й служниця. Пішла вчора з якимось здоровенним, що з'явився до неї, і треба було чути, яка у нього вимова. Приголомшена Анжеліка, відчуваючи себе відповідальною за цю дівчинку, яку вона забрала з рідного Беарна, повернулась до Барби. «Барбо! Не треба було її відпускати!» – сказала вона. «Хіба я знала пані?» – захникала Барба. «У цю дівчину наче сам диявол вселився. Вона поклялася мені на розп'ятті, що то її брат. Хм, брат на Гасконський лад. Там, кажуть, мій брат про кожного, хто мешкає з тобою в одній провінції». Ну що ж поробиш? Мені хоча б не доведеться витрачатися на її утримання. Того ж вечора Анжеліка зі своїм маленьким сином перебралася до скромного будиночка вдови Кордо на Карродю Тампель. Так називалася ринкова площа, куди стікалися торговці птахом, рибою, парним м'ясом, часником, медом, салатом. Та як будь-хто, заплативши невелику суму баль, отримував право торгувати тут – Причому ціну він міг призначити, яку йому заманеться. Ніхто його не перевіряв і не оподатковував. На ринку Тампля завжди було жваво, велелюдно. Вдова Кордо, вже немолода жінка, схожа скоріше на селянку, ніж на городянку, сиділа перед осередком, де ледве теплився вогонь і прала шерсть. Вона чимось нагадувала чаклунку. Але в кімнаті було чисто, приємно пахло свіжою білизною, ліжко здавалося зручним а викладена плитками підлога для тепла була вистелена солом'яними підстилками, бо справа йшла до зими. Пані Кордо розпорядилася поставити колиську для Флоримона, а також принести запас дров та каструлю окропу. Коли Дегрес з Гонтраном пішли, Анжеліка нагодувала сина, а потім поклала його спати. Флоримон виридував, вимагаючи, щоб прийшли Барба та його маленькі кузени. Щоб потішити малюка, Анжеліка заспівала його улюблену пісеньку «Зелений млин. Рана на плечі в неї майже зовсім не хворіла. І пораючи зі своїм синочком, Анжеліка трохи відволіклася. Хоча останніми роками вона вже встигла звикнути до того, що її оточує численна прислуга, але дитинство в неї було досить суворе, тому вона не впала в розпач, втративши останню служницю. Втім, черницю, в яких вона виховувалась – Теж привчала її до праці на випадок тяжких випробувань, які небо буде завгодно послати нам. Коли Флоримон заснув і Анжеліка лягла в постіль, застелену грубою, але чистою білизною, а нічний сторож, проходячи повз, прокричав «Десять годин! Ворота замкнені! Добрі люди Тампля! Спіть покійно!». Її раптом охопило почуття полегшення та блаженства. «Ворота замкнені!» І в той час, як у великому місті, що оточує їх, починається страшне нічне життя з її галасливими кабаками, грабіжниками, що підкрадаються, вбивцями, що причаїлися за рогом, зі злодіями-зломщиками, жителі Тампля безтурботно засинають під захистом високої зубчастої стіни. Ювеліри, що підробляють коштовності, неспроможні боржники та видавці забороненої літератури спокійно стуляють повіки впевнені, що завтра прийде мирний ранок. Звідти, де самотньо стояв оточений садами великий готель Приору, долинали звуки клавесину, а з каплиці та монастиря – латинські молитви. Декілька лицарів Мальтійського ордену в чорних сутанах з білими хрестами розходилися своїми келіями. Шумів дощ, Анжеліка спокійно заснула. Вона записалася біля Балі під невинним ім'ям пані Марен. Ніхто ні про що її не питав. Перший час, повний нових, дуже приємних вражень, вона вела спосіб життя молодої матері з простого середовища, яка нічим не відрізняється від своїх сусідів, зайнята лише турботами про дитину. Харчувалася вона у пані Кордо, де з ними поділяли трапезу 15-річний син господині, який працював під майстром у місті, та старий торговець, що розорився, втік у тамполь від кредиторів щастя мого життя, любив говорити торговець, полягає в тому, що батько з матір'ю погано виховували мене. Так, пані, вони навчили мене чесності, а коли присвячуєш себе комерції – ні найгіршої вади. Флоримону все марнували компліменти, і Анжеліка дуже пишалася ним. Користуючись кожною сонячною хвилинкою, вона гуляла з ним по ринку вздовж прилавків, і торговці запевняли, що він схожий на немовля Ісуса. Ювелір, майстерня якого сусідувала з будинком, де жила Анжеліка, подарував хлопцеві червоного хрестика із фальшивим рубіном. Одягаючи на шию малюка цю убогу прикрасу, Анжеліка з гіркотою подумала. Десь тепер у шість каратів, який Флоремон мало не проковтнув у день весілля короля в Сен-Жан-де-Люзі. У стінах Тампля серед інших ремісників жили і ювеліри, які виготовляли фальшиві коштовності. Вони перебралися сюди, щоб не підкорятися тиранічним законам корпорації паризьких ювелірів, яка забороняла імітацію коштовностей. І тому тільки в Тамплі можна було придбати дешеві дрібнички, які приносили стільки радості дівчатам з простолюду. Цих дівчат, що приходили сюди з усіх кінців столиці, свіженьких, гарненьких, бідно одягнених, у темні, найчастіше сірі сукні. Тому їх і прозвали Гризетками. Завжди можна було зустріти у Тамплі. Під час прогулянок Анжеліка уникала заходити до тієї частини Тампля, де знаходилися розкішні готелі багатих і знатних сеньорів. Одні тут жили тому, що їм так подобалося, інші – з економії. Анжеліка побоювалася, якби її не впізнали. Ті, хто приїжджають сюди в гості, пані та панове, карети яких із гуркотом проїжджали через потерту, але головне – боялася пробудити у своїй душі жаль за втраченим. Їй необхідно було повністю порвати з колишнім життям. Втім, хіба вона і справді не була дружиною бідного усіма покинутого в'язня?